Van. Mindenki itt volt a múltkor? Vagy van, aki most ugrik be, és a múltkor nem volt? Két beugrunk. Van. Jó, akkor a kedvetekért elmondom, hogy legutóbb a fejlődés mozgató rugójáról a játékról volt szó. Most arról lesz szó, hogy mi a játék feltétele, milyen fajta nyugalom az a bizonyos nyugalom és legközelebb pedig a nyugalom forrásáról. Arról a fajta kapcsolatról lesz szó, ami a gyereknek igazán megadja a nyugalmat. De azért olyan szigorúan nincsenek ezek szétválasztva, végig mindegyikről szó van, csak a hangsúlyok másmilyenek. Jaj, szíved, Anikám, olyan jó, hogy itt vagy. Az előadásban dr. Gordon Newfelt, fejlődési modelljét is fogom használni, majd amikor látok egy sorvirágot, az teljesen tőle van, a virágok tőlem vannak, de a, a koncepció az teljesen tőle van, meg közben is át meg át fogják szőni Gordon Newfeld gondolatai ezt az előadást, nagyon sokat tanultam és merítettem tőle. A kapcsolatra épülő nevelésben a szülő legfőbb kérdése nem az, hogy milyen trükköket tudunk alkalmazni ahhoz, hogy a gyerekünk egy kicsit jobban viselkedjen, ahhoz, hogy egy kicsit jobban kontrollálni tudjuk őt, hanem az a kérdésünk, hogy miről gondoskodjunk, hogy a gyerekünk azzal a virágzó és termő felnőtté, azzá az életemberé válhasson, majd, ha ennek eljön az ideje, akinek a lehetőségét Isten belé teremtette. Tehát már a kérdés feltevésnél más a megközelítés, a kapcsolatra épülő megközelítés. Már a múlt héten megismerkedtünk a fejlődő növény analógiájával, az érett emberi fejlődés gyökereivel. Most is fogunk egy kicsit találkozni. Ezek a gyökerek a kisgyereknek a róla gondoskodó felnőttel, felnőttekkel való kapcsolatából táplálkoznak. A gyökerek akkor tudnak mélyre hatolni, hogyha a növény, számára ö, zavartalan nyugalomban lehetnek a gyökerek benne a Földben. Tehát, hogyha az egész a zavartalan nyugalom közegében zajlik, még egy növény se tud rendesen fejlődni, hogyha folyton rázzák, folyton kiszedik és átültetik egy másik Földbe, hogyha nincsenek meg a fejlődésének a feltételei, akkor még egy növényből sem lesz az, ami lehetne hát még egy emberből. A felszínen látható fejlődés gyökerei, tehát a fejlődést a felszínen látjuk, mint ahogy ezt a növényt is. És ahol a lényeg történik, amitől ilyen szépen fejlődik, azt pedig nem látjuk, hogy az a Föld alatt van. És a kapcsolatra épülő nevelésben a Föld alatti résszel foglalkozunk elsősorban, és aztán csodálkozva és élvezettel szemléljük a Föld feletti részeket, amiket láthatunk, miközben gyönyörködünk a gyerekeinkben. A nyugalommal fogom tehát most folytatni a fejlődés nélkülözhetetlen feltételeit. Arról lesz szó, hogy milyen szerepet játszik a nyugalom abban, hogy a gyerekeink gondolkodásmódja, mentalitása és érzelemvilága előbb-utóbb kinőjön majd a kisgyerekességből, az önközpontuságból, meg az indulatosságból, meg abból, azokból a dolgokból, ami a kisgyereketnél még normálisak, nálunk már nem annyira, és életfejlőt, felnőtté váljanak. Ö, emberként akkor volnánk igazán jól, közben ezt itt igazgatnom kell, mert mindig rámogrik ez a kütyű. Tehát akkor volnánk igazán jól, hogyha a mi életünkben is megvolna az, amivel Isten eredetileg ellátta az embert. Mielőtt elhitette a sátán az emberrel a hazugságát, hogy Isten nem jó. Nézzük, hogy mi mindennel látta el Isten az embert, eredetileg. A személyes lét, a kapcsolódás és az otthon kategóriájában minden-minden nagyon rendben volt. Ott Istennel együtt, azon a helyen, amit ma úgy hívunk, hogy az édenkert, a létük és az azonosságuk a kapcsolatban volt, az Istennel való kapcsolatban és az egymással való kapcsolatban. Aztán a kapcsolódás terén biztos, bizalmas és őszinte kapcsolatot élhettek át. Szívesen látjuk egymást, ez volt a tapasztalatuk aztán biztonság, tisztelet, figyelmesség, másik központuság, szeretetet kapunk és adunk, ez volt az élményük, szeretetet élünk át, öröm, nevetés, zene, tánc és intimitás. Ez mind ott volt az emberek életében eredetileg. Isten ilyenre tervezte az életet és ilyen életet adott át nekünk. És otthon érezték magukat, otthon lehettek, ahol jellemző az egység, az összeforrottság és a lelki közösség. Most már ez nincs így, de valahogy bennünk van ennek a vágya. Ahogy C.S. Lewis is írta, a Dicsőség súlya című könyvében, hogy szívünk olthatatlan vágya, a virág illata, amit sose találtunk, a dallam vízhangja, amit nem hallottunk, a hírek egy olyan országból, ahol még nem jártunk nem voltunk ott személyesen, de valahogy ezután vágyódik, ezután sajoga a lelkünk, minden ember lelke, és ez az, amit keresünk, ez bennünk az a minket hajló örök elégedetlenség és örök vágyakozás arra valamire, arra, amit elvesztettünk, és ami egyszer még majd a milyenk lehet. És akkor lehetne, akkor jó és egészséges a gyerekünk élete, akkor egészséges számára a kapcsolatunk és a nevelésünk, hogyha abból minél többet, valahogy bicebúcán, de minél többet meg tudunk neki adni. Tehát, hogyha nem is tudunk olyan nyugalmat, olyan biztos kapcsolatot nyújtani neki, de minél közelebb van ahhoz, az elveszett és még újra meg nem talált világhoz, Isten eredeti világához, az az otthoni légkör, amiben együtt vagyunk, annál egészségesebb, annál embernek valóbb. Az, ahogy bánunk vele, hogy neveljük őt. Folytatom a mai témánkkal. Mi az igazi nyugalom? Egyszerűen, parasztikusan az, amit odaírtam a közepére, Amire szükségem van, azért nem kell megdolgozni. Ez a lényege. Ahhoz a szabadsághoz kapcsolódik a nyugalom, amiről a múltkor a játék kapcsán is beszéltünk. A nyugalom valójában a szabadság attól, hogy meg kell dolgozni dolgokért. A nyugalom ugyanúgy a munka ellentéte, mint a játék. A munka eredménycentrikus, teljesítményre törekvő tevékenység. A pihenés, a nyugalom pedig azért is olyan pihentető és megnyugtató, még akkor is, ha nagyon aktív, mert mentes a teljesítmény kényszerétől. A nyugalom azt jelenti, hogy nem kell teljesíteni, nem kell eredményt produkálni, azaz nem kell megdolgozni azokért a dolgokért, amikre szükségünk van. Nem kell megdolgozni azért, hogy Isten szívesen lásson bennünket a jelenlétében. Ez egy olyan dolog, ami adott. És olyan nagyszerű dolog, hogy megfizethetetlenül értékes, nem kell érte meg dolgoznunk. Nem kell jól viselkedni azért, hogy anya rám mosolyogjon és megöleljen. Ilyen az igazi gyerekkor. Adott. Olyan értékes, hogy megfizethetetlen. És adott kell, hogy legyen a gyerek életében. Nem én vagyok az engem éltető szeretet gerjesztője, hanem csak úgy kapom. Az Istennel való kapcsolatomban is, meg a gyerek is csak úgy kapja, vagy legalábbis csak úgy kapnia kellene a velünk való kapcsolatunk, kapcsolatában. Ugyanis ajándék. Ide kapcsolódik a Biblió egyik kulcsmondata, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, nem azért, hogy szorgalmasan teferünk. hogy senki sem egyik senki sem mondja, hogy én megdolgoztam érte. Én azért vagyok ott Isten közelében, mert megmásztam, betartottam az összes törvényt, mindent megcsináltam, amit kell, én voltam a legszentebb, és oda jutottam. Nem lehet. Ajándék. A kapcsolat, a kapcsolat lényege, hogy nem munka eredménye, hanem ajándék. A gyerek akkor lehet nyugalmi állapotban, hogyha mentesítjük őt a felnőtteknek való terhektől. És ezek a terhek, ezek a felnőtteknek való terhek az eredményességhez, a munkavilágához kapcsolódnak. A gyereket még mentesíteni kell azoktól a terhektől, hogy a dolgokat, és legfőképpen a vele való kapcsolatunkat neki kell ilyen működtetnie. Mert fontos, hogy véletlenül se olyan eszközökkel neveljük azt a gyereket, hogy benne az az érzés keletkezzen, hogy ő tartja össze a kapcsolatunkat, és ő tartja a mamit jókedvűen. Mentesíteni kell őt attól a tehertől is, hogy a következményekért neki kell aggódnia. Ez is egy Felnőtt teher. Nem lenne szabad a gyereknek aggódnia a felnőtt érzéseiért és a tetteiért. Ha én felhúzom magam a gyerekem miatt, és nagyon-nagyon érgum-burgum nagyon dühös leszek, vagy frusztrált, normális emberi dolog. De ne kellsem azt a látszatot, ne gondoljam először is azt, utána meg ne kell csem a gyerekemben azt a benyomást, hogy miatta van. Hogy ő neki akkora hatalma van fölöttem, hogy csak azért, mert ő annyira ideges volt, ettől én, ennek a következményeképpen én ideges lettem. Nem. Én egy felnőtt vagyok, akit nem lesz csak úgy ideges azért, mert egy kisgyerek dróton rángatja és ideges lesz. Ne legyen a gyerekem felelős azért, hogy én kijövök a sodromból. Még akkor sem, hogyha az ő kapcsán jöttem ki a Ez nagyon fontos. A gyereknek nem volna szabad felelősnek éreznie magát a te érzéseidért, vagy a te viselkedésedért. Egy másik hasonló példa. Édesanyja szomorú, mert nem a gyerek miatt, hanem azért, mert édesapa rosszul bánt vele, vagy, vagy elhagyta. Szomorú. Saját maga alában esve. De milyen rossz az, hogyha valahogy a gyerekben az az érzés keletkezik, hogy neki kell anyát megvégasztalnia, az ő dolga, hogy anya újra vidám legyen és boldog legyen. Vigyázzunk, hogy ne terheljük magunkat ilyen módon a gyerekünkre, hogy a gyerekünk gyerekkorát tartsuk, őrizzük védő burokban, még magunktól is. Ne a gyerekünkre. Mi akkor is legyünk, a nyugalom szigete, a védelem szigete a számára, hogyha nehéz az életünk, szomorúak vagyunk, és pillanatnyilag azt se tudjuk, hogy honnan találjunk megoldást. Majd azért erre is lesz egy-két ötletem. Nagyon fontos, hogy a gyerek ne érezze magát felelősnek ezekért a dolgokért, mert akkor munka üzemmódba, munka üzemmódba kerül, és teljesíteni akar. Na most ez a munkaüzemmód, ez mindig a félelemnek az eredménye. Igazából, hogyha nagyon leredukáljuk az emberi érzések, bonyolult, szövevényes világát, akkor két alapérzés létezik csupán, és minden más ezeknek a gyökere, az egyik a szeretet, a másik pedig a félelem. És mindenkit vagy a szeretet mozgat, vagy a félelem mozgat. És aztán ezt lehet bonyolítani és árnyalni, hogy milyen fajta szeretet, meg milyen fajta félelem, és ebből van a sok különféle szó. Tényleg fontos is, mi meg tudjuk különböztetni azokat az árnyalatokat. De ez a lényeg, hogy szeretetüzemmódban vagyok-e, vagy félelemüzemmódban vagyok-e. Szeretetüzemmódban állítom be a gyerekemet azzal, ahogy bánok vele, vagy... A félelem próbálom őt irányítani, mert lehet, hogy úgy könnyebb. A gyereknek a félelem mód túl sok. Ezért is fontos, hogy a felszín alá nézzünk, mert a felszín felett egy jól megijesztett gyerek nagyon könnyen, sokkal könnyebben kezelhető, mint egy olyan, aki nyugodt és szabadon rosszalkodik. Kiéli magát, ahogy éppen akkor van. Tehát fontos, hogy a felszín alá nézzünk, és azt nézzük, hogy mi a jó neki, mi az egészséges neki, nem csak az, hogy pillanatnyilag, mit kell megnyomni ahhoz, hogy arra mozduljon, amire én szeretném. Tehát a gyerekeinknek nem volna szabad a következményekért aggódniuk. Se a nagyvilág nagy következményeiért, azért, hogy mi lesz velünk most, hogy apa elvesztette az állását. Ez egy Valós helyzet a családban, de nem gyereknek való helyzet. Ettől a valóságtól a gyereket meg kéne kémelni. Se attól, hogy mi lesz anyával, mennyire szomorú lesz, ha kiderül, hogy megint rossz fát tettem a tűzre. Nem merek szólni, hogy bepiséltem, mert tudom, hogy anyja ettől ideges lesz. Akkor a gyerek félelem, hogy módba kerül. Akkor olyan dologgal terheljük, amivel nem kellene. Eljön majd annak is az ideje, amikor a gyerek is felelős lesz a tettei következményeiért. Mindannyian felnövünk. Nem mindenki lesz érett, de mindenki fölött elszáll majd előbb-utóbb az idő vasfoga, és észre fogjuk magunkon menni, hogy feljebb növekedtünk. Illetve hát a gyerekeinket, mi már valószínűleg ennél arra feljebb már nem fogunk nőni maximum keresztbe, de remélem, hogy nem. Amikor működni fog az agyuknak, a prefrontális kérge majd, akkor megjelennek majd bennük a, a belső konfliktusok, az úgynevezett vegyes érzések, majd elkezdenek vacilálni, hogy egyrészt ezt szeretném csinálni, de másrészt viszont az lenne a helyes. És akkor ebből a konfliktusból gondolkodva, mindannak alapján ugye, amiket remélhetőleg begyűjtöttek tőlünk, amit próbál, amire próbáltuk őket nevelni, illetve amit láttuk, láttak tőlünk, el fogják majd akkor dönteni, és az már egy refrontális, megfontolt döntés lesz, amikor már mérlegelnek. De hat éven aluli gyereknek nincs meg hozzá az eszköze, tehát nem képes mérlegelni, csak szorongani meg aggódni tud, hogyha ilyesmire próbáljuk rászorítani. Tehát ha majd megérik rá, akkor majd fel tudja fogni, hogy amit tesz, az milyen hatással van a dolgok kimenetelére. És a játék, a sok-sok játék, a sok-sok szabad játék például elősegíti ezt a fejlődést, elősegíti ezt az érési folyamatot, mert játék közben folyton tapasztalja, hogy, amikor, hogy milyen következménye van annak, amit tesz. Tehát egy cselekvő, aktív játszó és a, a folyamatosan, párhuzamosan, aktívan gondolkodó gyerek, aki nem a tévé előtt zsenyed, hanem cselekszik, az érik, a felelősségérzete is hamarabb érik. De a kisgyerekkor, 6 éven elólikor nem ennek az ideje. Attól a tehertől is mentesítenünk kell, hogy a kívánt eredményért áldozatot kell hoznia. Ez egy nagyon fontos dolog, amit nekünk tudnunk kell, meg kell tanulnunk. De ez a munka koncepciója, és szintén nem a kisgyerekkorban való. A munka az, ami arról szól, hogy most megteszek valamit, ami nem kifejezetten kellemes, azért, hogy a jövőben élvezzem a munkám kellemes gyümölcsét. Elviseljük a kellemetlenséget most egy pozitív eredmény érdekében. Ez a munkánk motivációja az, hogy a fejünkben, a gondolataimban ott lebeg a pozitív eredmény. Például a havi fizetés, vagy az, hogyha itt mosogatak, akkor egy fél óra múlva csillogni fog minden. A kicsik egyszerűen nem tudják felfogni az áldozat koncepcióját, ezt a befektetés koncepciót, az ő agyuk még nem érett erre meg. És ez jó is van így, mert nekik nem erre van szükségük most még, hanem gyerekkorra. És miközben a gyerekkor zajlik, ha úgy zajlik, ahogy zajlniak ellene, például sok játékkal, akkor közben megérik erre a képességre is. A gyerekkor pedig nem a teljesítmény, hanem a fejlődés ideje. Következményektől mentes, védett helyet kellene biztosítanunk a számukra a nyugalom szigetét, ahhoz, hogy játszani tudjanak, és ennek kapcsán éretté fejlődjenek. Aztán a kicsi gyereket attól a tehertől is mentesítenünk kellene, hogy a nem kívánt következményt előre kell látnia és el kell kerülnie. Vigyáz, ha ezt teszed, baj lesz. Ennek nem lesz jó vége. Ha apát haza jön és meglátja, akkor lesz nem ulas. Nem véletlen nem az sem, hogy az iskola hat éves kor után kezdődik. Mert egy négy éves, akár milyen okos, akár mennyire tud már matematikailag brillírozni, vagy előről hátulról minden vetűt, ismerést tud és folyékonyan olvas. Még nem érett arra, hogy belássa, hogy most megcsináljuk a leckét azért, hogy holnap, mire megyünk az iskolába, kész legyen a lecke akkor sem érett rá, hogyha egyébként maga a lecke a kis lenne. Tehát a kicsi gyerekektől nem jó dolog elvárni, nem is lenne, szabad elvárni azt, hogy előre látóan dolgozzanak rossz következmények elkerülésén. Az előrelátás, az eredményét való munka még nincs benne az óvodáskorú gyerekek természetében, az érettségében, az idegrendszeri, az agyi érettségében nem rendelkeznek a következmények belátásának a képességével, az agyuk prefrontális kérgén még nem működik ez a funkció. Ezért a kicsik még nem is tudnak munkaüzemmódban működni, előrelátó, megfontolt módon cselekedni. Miért van szükségünk nyugalomra? A válasz egyszerű. Minden fejlődés nyugalomból indul ki. A fejlődés helye, a fejlődés bölcsője, a nyugalom. Csodálatos, ahogy Isten ezt is eltervezte számunkra. Mi felnőttek azt hiszük, hogy mindent nekünk kell megcsinálnunk, hogyha túl felnőttesek lettünk. Pedig a legelképesztőbb növekedés az emberi lehetőségek kibontakoztatása például. nem annak a hatására történik, hogy szorgalmasan dolgozunk rajta és gondosan fejlesztjük, a gyerekeink különféle képességeit. A fejlődés programját a gyerekünk magában hordozza, és belülről fakadóan fejlődik, folyamatosan. De mikor? Azt állapították meg azok, akik ehhez értene, hogy pihenés közben. Még a testi növekedés is pihenés közben, alvás közben megy végbe. Az agy növekedése is akkor zajlik, amikor alszunk. Az érzelmi fejlődés és a pszichés érés folyamatai is akkor zajlanak, amikor alszunk. Ez nálunk is így van. Napközben jövünk, megyünk, és érnek minket az élmények. Az agyunk raktároz, raktároz, raktároz, de nem teszi be még a hosszú távú memóriába a dolgokat, az élményeinket, hanem ott egy ilyen elődobozban vannak. Aztán lefekszünk aludni, és hogyha úgy tudunk aludni, nem egy altató hatására kinyújtjuk magunkat, vagy leisszuk magunkat, hogy egy kicsit viszintesen legyünk, hanem hogyha normális igazi alvásba kerül az idegrendszerünk, akkor pörgeti végig az agyunk a sok élményt, ami történt aznap, és szelektál, hogy ez megy a hosszú távú memóriába, ezt kidobjuk, ez megy, ezt kidobjuk, ez megy, ezt kidobjuk. És amit kidobasz, a kosárba teszi, ami valahol ott van még, állítólag azt is meg lehetne találni, de az nem fog többet teszünkbe jutni. Állítólag az álmaink, vagy az álmaink egy része is ennek a következménye, hogy folyik ez a szelektálás. Csináltak kísérleteket a memóriára, hogy tanítottak dolgokat, és aztán megzavarták az alvásban a kísérleti személyek egy részét, a, más, a többieket meg nem abban az alvás szakaszban, amikor az ilyesmi zajlik, de egyébként gondoskodtak, hogy mindenkinek ugyanannyi, tehát elegendő ideje legyen aludni, tehát nem a fáradtság volt a különbség, hanem az alvás minősége. És ugyanazokra a dolgokra, ugyanannyi dologra jóval kevésbé emlékeztek azok, akiket zavartak, mint azok, akik rendesen normálisan tudtak aludni. Tehát még a memóriánkhoz is, a tényszerű memóriánkhoz is, de az érzelmi történések feldolgozásához is nagy szükség van az alvásra, a pihenésre, a nyugalomra. A gyerekeink éjszaka nőnek, még a csontjuk is éjszaka nő. A sejtjeink is akkor regenerálódnak. Nem akkor fejlődünk, amikor éppen dolgozunk. A fejlődés ideje a pihenés minden szinten. Az agy csak pihenés közben tud növekedni. Pihenés közben zajlik az érzelmi és a pszichés érésünk is. És mélyebb szinten is igaz ez. Amikor egy felnőtt rájön arra, hogy lelkis érüléseket cipel, és pszichés problémákkal küzd, van úgy, hogy elég okos ahhoz, hogy felkeressen egy terapeutát, és elmondja neki, hogy mi a panasza. Sokan nem csak azt mondják el, hogy mi a panaszuk, hanem azt is elmondják, hogy milyen eredményre számítanak itt a pénzükért, amit kifizetnek ennek a terapeutána. De a jó terapeuta az, aki a nyugalom helyét segít megtalálni annak, aki hozzáfordul, a saját nyugalmának a helyét. Azt a helyet, elnézést, egy kicsit meg vagyok fázva, azt a helyet, ahol meg tud pihenni a nyomásától, Mert nyugalmon keresztül vezet a pszichés helyreállásunk is, a lelki sebeinkből való kilábalás is a nyugalom útján történik. A nyugalom helyén tudunk szembenézni azokkal a dolgokkal, amelyeket nem álmódunkban megváltoztatni, amelyek falak az életünkben, frusztrálnak, akadályoznak, és nem tudunk velük mit kezdeni. A nyugalmunkat kell megtalálnunk először ahhoz, hogy megindulhasson a növekedés, megindulhasson az érés, az adaptáció, az alkalmazkodás folyamata is, és végbe menjen a gyógyulás a helyreállás bennünk. Tehát még nekünk felnőtteknek is a nyugalmunkat kell megtalálnunk ahhoz, hogy növekedhessünk, hogy fejlődhessünk, hogy egészséges ebben jussunk ki a másik, másik partján, annak a folyónak, amiben a problémáink belekergettek bennünket. A kisgyerekeknek viszont nincs is más választásuk. Az ő vagyunk még nem is képes munkaüzemmódban működni. Tehát, hogyha abba hajszoljuk őket, akkor, akkor lefagynak. Mert ők nem is tudnak beleváltani abba az üzemmódba. A nyugalom nélkül egyszerűen megrekednek a fejlődésben. A pihenést a paraszimpatikus vegetatív idegrendszer teszi lehetővé. A vegetatív, újjabban úgy hívják, hogy autonóm idegrendszer, két részből áll. Ott látható a két rész. A szimpatikus idegrendszer bonyolítja a munka pszichológiáját. Ez aktiválódik, amikor valamint dolgozni próbálunk. A másik oldal a paraszimpatikus idegrendszer pedig a pihenésről és a helyreállásról szól. Ez a kettő mindig váltja egymást, ellentétben vannak egymással, ellen egymást. Ö, legalábbis akkor, hogyha egészségesen működünk, akkor nem ravadunk bele. A, az egyik oldalban nem fogunk akkor beleragadni a szimpatikus idegrendszeri működésbe. Szükségünk van rá, ugyanis, hogy a paraszimpatikus idegrendszerünk is rendszeresen átvegye az irányítást a szimpatikustól. Ez teszi lehetővé azt, hogy a gyerek nyugodt, pihentető alvásba merüljön. Csak akkor kapcsol be, ha a gyerek már megnyugodott. Most képzeljük el egy gyereket, akit megfélemlítéssel bírunk rá arra, hogy ki nem erészelje jönni az ágyából, mert különben. Nagy baj lesz, ha még egyszer kijön, és azt mondja, hogy még, kérek még egy pohár vizet. Ö, ez is nagyon gyakori, szinte normális jelenség a kicsi gyerekeknél. Mert az ő számokra, számokra nevetségesnek tűnik, de az ő számokra az egy komoly lelki megpróbáltatást jelentő elválás, amikor este elválunk egymástól, és csak hosszú-hosszú idő múlva fogjuk újra egymást látni reggel. Az neki egy rémület. És hogyha belefagyasztjuk a, a szuszt, annyira ráéjeztünk, hogy benn marad az ágyában, vagy olyan rácsos ágyba tesszük, hogy képtelen kijönni belőle, és vagy ordít, vagy nem ordít, de mindenképpen ott van, akkor lehet, hogy egy idő után elcsigázódik és elalszik, de az az alvás nem az az alvás lesz, ami a fejlődését és a nyugalmát szolgálja. Tehát a cél nem szentesíti az eszközt. Ha csak a felszín feletti részeket nézzük, és azt nézzük, hogy alszik vagy nem alszik, csöndben van vagy nincs csöndben, ki jön vagy nem jön ki. Tehát ha a viselkedés szintjén gondolkozunk, és nem nézünk bele, be, hogy mi van a felszín alatt, nem ismerjük a gyerekünket, nem tudjuk, hogy mi zajlik benne, vagy nem foglalkozunk vele, hogy minek az egészséges, akkor szerető szülőként is el tudunk ilyen galibákat követni, és ö, ilyenfajta ö, keserves és nem pihentető alvásban vagyunk képesek a gyerekeinket belehajszolni. Aztán vannak olyan gyerekek, akikkel az ilyen jellegű helyzetek újra meg újra megtörténnek. Mert szinte az egész életük arról szól, hogy félelemkeltéssel próbálják őket jobb viselkedésre késztetni. Vagy olyan hektikus az élet a családban, hogy egyfolytában védekező üzemmódban kell járkálniuk és kapkodniuk a fejüket, hogy a tányérok elne találják őket. A szóbeli tányérok is vannak meg fizikai tányérok is vannak. Na most az a gyerek, aki, akinek az idegrendszere azt mondja az agyának, hogy vészhelyzet van, vészhelyzet van, vészhelyzet van, egyfolytában annak a, a kis készüléke beragad, és egyfolytában kolompol, nem kapcsol ki. Milyen idegesítő régebben voltak ezek az autóriasztók, és időnként megszólalt némelyik, és ez rosszabb volt, mint a kutyaúgatás egész éjjel. Az, az a dudaszó, így működik sok gyereknek az agya, ami lefagyasztja őket, és megakadályozza, hogy gondolkozzanak, meg érezzenek. Ez a munkaüzemmód, vagy ez is a munkaüzemmód, amikor meg kell kellene valahogy dolgozniuk azért, hogy megmeneküljenek a tányéroktól, és ő, távol tartsák maguktól a mindenféle vélet vagy valós támadásokat, amikor állandó szarangásban vannak. És amikor meg kell dolgozniuk azért, hogy jobban legyünk, hogy rájuk mosolyogjunk, hogy elégedettek legyünk velük. Mert mi azt gondoljuk, hogy ezeket a szeretet jeleket is nevelésügyileg kell adagolnunk, hogy megerősítjük benne a jó viselkedést azzal, hogy kedvesek vagyunk vele. És ki akarjuk oltani a, jó, a rossz viselkedést azzal, hogy úgy teszünk, mint hogyha most nem szeretnénk, és nem szólunk hozzá, hogy vagy zordabbak vagyunk, vagy távolságtartóbbak, vagy elküldjük magunktól. Ha megerősítés-kioltásban gondolkodunk, akkor annak nagyon egészségtelen következményei lesznek lelkileg a gyerekünkre. Nem tud pihenni, mivel nem tud nyugalmi állapotba kerülni, nem tud játszani, nem tud fejlődni. Miért? mert a félelemüzen üzemmódban van, a félelem irányítja, és nem a szeretet. Az állandó nyugtalanság a legtöbb gyereknél ö, nem azt jelenti, hogy valami rendellenessége van manapság, rengeteg panasz van arra, hogy a gyerekek nyugtalanok. És rengeteg, attól függ, hogy kinek mi a szimpatikus elképzelés, hogy mi az oka, mindenre van könyv. A nyugtalanság annak a jele, hogy nem találja meg a valódi nyugalmát az a gyerek. Tehát ez nem valakinek a személyes tulajdonsága. Az, hogy egy gyerek mozgékony és eleven, az még nem azt jelenti, hogy nyugtalan. Egy mozgékony és eleven gyerek is ö, normális esetben átmegy ezeken a ciklusokon, a nyugalmi állapot és a, az aktivitás ciklusán. De aki be van ragadva, a vészhelyzet üzemmódba az nem azért van, mert ő egy olyan típus, hanem azért, mert valahogy elveszítette az utat a nyugalmába. Ki segítsen rajta, ha nem mi? Ki legyen neki a nyugalom szigete, ha nem mi? Tehát olyan egyszerű oka van az ilyesminek, hogy a gyerek valahogy nem mentesül az olyan terhektől, amelyektől szabadnak kellene lennie ahhoz, hogy nyugodt lehessen. A nyugtalanság egyszerűen a nyugalom hiánya. Nyugalomra pedig minden gyereknek szüksége van. Nélkülözhetetlen ez a szükséglet. Ezért is beszélünk róla a nélkülözhetetlen szükségletek között, mint a három közül az egyik. Az energikus, mozgékony vagy aktív gyerekeknek is szükségük van erre a fajta nyugalomra. De milyen nyugalomra? Milyen tehertől kell leginkább mentesítenünk a gyerekeinket? A teher, amitől a leginkább meg kell őket szabadítanunk, az a kötődés munkája. A kötődés, az együttlét, a kapcsolat, a közelség, tehát a szeretettség élménye, a kicsik legfőbb szükséglete. Mindennél fontosabb a számukra, és hogyha nem találják, akkor nyugtalanok és keresik. Akkor minden energiájukat arra fordítják, hogy keressék. Múltkor mondtam, hogy akkor a konnektorral rohangálnak, és keresik, hogy hova kell becsatlakozni. Sokféleképpen igyekeznek a gyerekek a közelség elérésére és megtartására. Általában ezek a fázisok követik egymást, és normális esetben az első hat évben lezajlanak ezek a fázisok egy gyerek életében. Nagyon oltan, ez először van a testközelség élménye. Az azt jelenti, hogy akkor még a testközel az, ami a leginkább kifejezi a számára az ő nyelvén, hogy szeretve vagy, biztonságban vagy, jó helyen vagy, otthon vagy. Tehát a testközel elégíti ki a pici csecsemőnek leginkább a kötődés égségét. Utána következik az, hogy hasonló szeretne lenni, amikor már nem lehet azonos velem, akkor hasonló akar lenni az sokszor abban is nyilvánul meg, hogy utánoz fölveszi a pici két éves kislányom, ami nagy cipőjét, és billegeti magát a tükör előtt, nagyon cukik tudnak lenni. Az utánzás miatt tanulják meg a nyelvet, nem kell, őket, nem kell nekik elmagyarázni, hogy milyen fontos dolog a nyelv az életben, mennyire hasznos lesz majd, ha jól megtanulják, hanem ott vannak a közegben, és az utánzás ösztöne az, ami arra vezeti őket, hogy ők is úgy kommunikáljanak, ahogy mi kommunikálunk. Ugyanakkor ezek a gyerekek azok is, akik hisztíznek, mert annyira velünk akarnak lenni, erről is lesz majd picit később szó, hogy ha valahogy nem jön az a megnyugtatás, nem jön az a kötődéségség, a kötődés, égség, kötődés igény kielégítése, akkor kiköveteli magának. Engedelmes, féltékeny, abban a fázisban, amikor az összetartozás az, ami a legerősebben, a leginkább kifejezi a számára, hogy szeretve vagy, jó helyen vagy, biztonságban vagy, rendben van a kötődés. Aztán a következő szakaszban az kommunikálja neki a legjobban mindezeket, hogy érzi, hogy fontos a számunkra, hogy számít. És akkor elkezd igyekezni megfelelni nekünk az úgy nagyjából a negyedik életévben van, akkor úgy tűnik egy rövid ideig, mintha engedelmeskedni akarnána. Nagyon keresik a kedvünket. Aztán, a valamikor az ötödik év során szokott megtörténni az a kisgyerekekkel, hogy hirtelen, nagyon, de nagyon érzelmileg elkezdenek szeretni. És akkor szívecskéket rajzolnak, és megölelnek, és megpuszilnak és mondják, hogy annyira szeretlek. Akkor van az a szakasz, hogy átadják a szívüket. Neked adják a szívüket. És végül a bizalmas kapcsolat szintje is elérkezik, amikor a gyerek azt akarja, hogy ismerj meg teljesen és úgy szeress. Nem akarja, hogy titkai legyenek előtted. Akihez a gyerek kötődik, annak este az ágyában, vagy bárhol bármikor ő maga magától el akarja mondani a titkokat, mert azt akarja, hogy ne álljon közöttünk semmi. Akkor már rájön, hogy az ő életének az eseményei nem mindig akkor zajlanak, vagy nem mindig ott zajlanak, ahol mi, de nem akarja, hogy a külön életünk elválasztom bennünket egymástól. Tehát ezek zajlanak le, és aztán az élet hátra levő részében ezek folytatódnak és fejlődnek tovább, de sok ember el jut az utóbbi ö, szakaszokba mindegyikbe bele lehet rekedni. Tehát az a lényeg, hogy minden életkorban másképp, mindegyik fejlődési szakaszban másképp, de mindenképpen minden gyerek egyfolytában figyeli az, a, azokat a jeleket, amikből ő venni tudja, azt, hogy szeretsz, szívesen látsz, elfogadsz, a tiéd vagyok, és hozzátartozom. tartozom. Ezt keresi minden gyerek. Mert a legfőbb szükséglete a kapcsolódás, mindent megtesz a közelség elérésére és a fenntartására. A kötődő égsége még a gyomor ékségénél is erősebb, pedig tudjuk, hogy mennyire szeretik a hasukat. Még a gyomruk is akkor működik rendesen, hogyha biztonságos kapcsolatban tudják magukat, ha a kapcsolati szempontból sem éhesek. Az ennivalót is akkor tudják rendesen megemészteni, és akkor nem fáj a hasuk, amikor biztonságos kapcsolatban tudják magukat. És azért fogalmazok ilyen bonyolultan, mert nem elég, ha te biztonságosan szereted őket a magad részéről, hanem valahogy úgy, olyan varázslatosan kell ezt átadni, hogy a gyereked érezze és tudja a te szándékodat, hogy úgy szereted őt. Nem véletlen, hogy az ember éveződek óta közösségben szeret enni. Jobban esik az étel, hogyha együtt eszünk, mintha külön. Bár manapság már arra is rászokunk, hogy fogjuk a tálcát, és leülünk a tévé elé, és ez a, az illúzió, a kapcsolat illúziója, amikor a jól megszokott híradósok ülnek velünk szemben, és mondják a híreket, azt az illúziót kelték, hogy rendben vagyunk, közösségben vagyunk, és nyugodtan lehetünk. Becsap minket ez a dolog, jobban szeretjük az ismerős arcokat evés közben, mint az ismeretleneket. De a tévé is megteszi. Viszont nagyon fontos lenne mindannyiunk szempontjából, de a gyerekeink fejlődése szempontjából különösen az, hogy ne csak arra figyeljünk, hogy milyen egészséges ételeket választunk ki nekik, hanem arra is, hogy a társaságunkat is odaadjuk hozzá. hogy együtt ehessünk. A táplálkozás jó analógia a kötődő szükséglet megértéséhez is, mert a gyerekeinket újra meg újra meg kell etetnünk. Hiába adtuk már nekik reggel egy kiadós jó reggelit, és jól is laktak, ezzel még nincs elintézve a dolog. Hanem azok a ronda megéheznek. Nagyon hamar megéhezne. Újra. Pedig tényleg jól megadtuk nekik azt, ami jár nekik. És mégis újra. Jó, ha volt két szabad óránk, amikor nem kellett nekik enni, adni valamit. Miért ezt őket annyiszor? Hát ki lehetne számolni a kalória szükségletet, meg mindent, és akkor össze lehetne vonni praktikusan. Nem? Hát annyi mindent összevonunk már. Ezt is össze lehetne vonni. Azért etetjük őket, szerencsére ezt még nem változtatták meg, ki tudja, hogy száz év múlva mi lesz, de azért etetjük őket annyi szó, hogy megszabadítsuk őket az élelem keresésének és megtartásának a munkájától. Lehet, hogy erre így eddig nem gondoltunk, de igazából ez a lényeg. Az égség terhétől szabadítjuk meg a gyerekeinket azzal, hogy jól lakatjuk őket újra meg újra. Levesszük a vállukról azt a gondot, hogy enni kell. Magunkra vesszük a felelősséget. Így gondoskodunk a gyerekeinkről, és ez olyan természetes nekünk. Mentesítjük őket az égségtől, hogy az élet többi területére is legyen energiájuk. Másra is tudjanak figyelni. És nagyon sajnáljuk azokat a gyerekeket, akik olyan körülmények között élnek, hogy nem mentesülhetnek az égség terhétől. Ami felnőtt szülői felelősségünk az, hogy gondoskodjunk a szükségletek betöltéséről, és jól lakassuk a gyerekeinket, és nem csak a pocakjukat. Amennyire igaz ez a fizikai élelem iránti égségre, ugyanúgy, ugyanannyira igaz a kapcsolati égségre is, a kötődő égségre. A kötődő égség célja, hogy az ember a személyes kapcsolatok közegében éljen, mert erre vagyunk teremtve, így működünk jól. A gyerekek hihetetlen erős alapszükséglete a testközel, a hasonlóság, az összetartozás, hogy fontosnak érezzék magukat a számokra, fontos felnőttekkel, illetve a számokra fontos emberekkel, a gyengétség, hogy szeressünk velük lenni, hogy megmutathassák magukat teljesen, ismerjük őket minden titkukkal együtt, és úgy szeressük őket. Ezek óriási szükségletek. Elképesztő, hogy mennyire éhesek erre a gyerekeink. A mi dolgunk, hogy jól lakassuk az égségüket, telíteni kell őket a közelségünkkel, a jelenlétünkkel, és a semmilyen feltételhez nem kötött szeretetünkkel. Ha a kötődés ügynökei vagyunk, nem feltétlenül csak szülők ként lehetünk a kötődés ügynökei, hanem lehetünk ovónénik, buvóbácsik, tanárok, gyerekvigyázók, szólfés oktatók, bármi sportedzők, akik a gyerekekkel találkoznak, akikre a gyerekek rá vannak bízva. Tehát, hogyha ilyen szerepben vagyunk, ha közünk van gyerekekhez, akkor fontos, hogy segítsük őket a szüleikkel való kapcsolatuk megtartásában fenn kell tartanunk a gyerekek elsődleges kötődését azokhoz, akikhez elsődlegesen kötődnek, nem pedig leszoktatni őket róluk. Másrészt pedig arra az időre, amíg ránk vannak bízva, bele kell állnunk a pótszülő szerepébe, és el kell foglalnunk azt a, ferep, a szerepet olyankor, amikor nincsenek ott a szülők. Tehát fel kell vállalnunk ezt, hogy a gyerekek hozzánk is kötődhessenek azért, hogy otthon érezzék magukat, amíg velünk vannak. És emlékeztek a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszerre, azért, hogy a szervezetük és az idegrendszerük ne feszült, védekező állapotban tűrje el azt az időt, amíg velünk van, hogy semmit nem érez, semmit nem gondol, csak van és viselkedik, hanem feloldódjon, és tudjon fejlődni. Tehát, hogy a nyugalmát megtalálja akkor is, ha nem lehet éppen azokkal, akikkel elsősorban szeretne lenni. Tehát, ha csak ránk vannak bízva, akkor is az a dolgunk, hogy mentesítsük őket a kötődés munkájától. Tudniuk kell, hogy szeretjük őket, mert a legfőbb szükségletük a kötődés. A kisgyerek a közelség keresésén és megtartásán dolgozik, ha a kötődő égsége kielégítetlen marad. És mikor marad kielégítetlen? Egyrészt, hogyha nincsenek ott azok, akiknek ott kellene lennie, de másrészt, hogyha nem bízik, valami miatt nem tud bízni abban, aki gondozza, aki gondoskodik róla, vagy ha nem bízik abban, hogy holnap is és utána is ott lesz mellette az a személy és hogy mindig jól tud majd lakni. Vannak olyan gyerekek, szegény gyerekek, vagy intézeti gyerekek, akiket rövid időre, karácsonyra, erre-arra hazavisznek. És akkor elképesztő, hogy van, amikor ellopkodják az ételt, és eldugják valahova, mert nagyon örülnek, hogy van, de az nem elég, hogy most jól lakott a pocak, hanem gondolni kell arra is, hogy nem lesz, és elteszi magának. És ő, hallottam egy picit idősebb korukban örökbefogadó gyerekekről, hogy vannak énél évekig megmaradnak ezek a szokások, hogy félreteszi. Meg hogy valamennyire távol tartja magát, távol tartja a kis szívét az örökbefogadó szülőtől, nehogy újra fájjon. Pedig szeretik, de úgy védekezik, hogy nem nyit, és sokáig tarthat a megnyugtatása. Hogy bízhatsz bennem, és hogy holnap is itt leszek, és mindig itt leszek. És semmi nem válaszhat el tőlem. Ez az tehát, amiről mindenek előtt gondoskodnunk kell. Ahogy a gyomruk éjségét is csirapítjuk azzal, hogy újra meg újra enni adunk nekik. Hiába ettek már reggel. Délben is enni adunk nekik. Délután is kapnak egy kis harapnivalót, és aztán még meg is vacsoráztatjuk őket. A szeretettel is ugyanígy van. Fel kell őket szabadítanunk mindenképpen a kapcsolatteremtés és a feltartás munkájától, különben egyfolytában ezzel lesznek elfoglalva. Megragadnak ebben a munkaüzemmódban. Tehát fontos, hogy a gyerekeink szabadok lehessenek arra, hogy más dolgok felé forduljanak, más dolgok felé forduljon a figyelmük, az érdeklődésük, hogy belemerülhessenek a játékba, és ennek kapcsán fejlődni tudjanak most milyen jelei vannak annak, hogy munkaüzemmódban van egy gyerek? Miből derül ki, hogy egy gyerek a szeretet keresésén és a megtartásán dolgozik, mert kielégítetlen a kötődő égsége? Milyen jelekből lehet észrevenni, hogy egy gyerek nem találja a nyugalom helyét a kapcsolatban? A kötődésen dolgozó gyerek felelősnek érzi magát a közelség eléréséért és a kapcsolat fenntartásáért. Tehát az a, a, a, úgy érzi, hogy a maga részéről rajta múlik ez a dolog. Neki kell felmenni a lépcsőn, hogyha apához vagy anyához el akar jutni. Ez gyakran abban nyilvánul meg, tehát az az egyik jel, hogy kontrolláló lesz, mert kézbe veszi az irányítást. Dirigálni kezd. Megmondja, hogy mit csinálja és hogy csináld. Utasít. Parancsolgat. Mindezt azért, mert úgy érzi, hogy rajta múlik a kapcsolat. Mami, így ölelj meg! Nem, két ölelést kérek! Elkezd előírni mindent, ami a kapcsolatban, am aminek szerintem el kell történnie a kapcsolatban. Sokféle dolgot követel. össze-vissza, szeszélyesnek tűnik, nem feltétlenül következetes, de a lényege a dolognak az, hogy a szereted, szereteted jeleit akarja újra kikényszeríteni, de hiába kapja meg, mivel ő kezdeményezte, sose elég. Ezért kigyötör belőled még egyet, és aztán az sem lesz elég, mert azt is ő kezdeményezte. A kötődésen dolgozó gyerek maga próbál gondoskodni a kapcsolat fenntartásáról. Ez úgy is megnyilvánulhat, hogy kapaszkodik, csimpaszkodik, lóg rajtad, Egyfolytában utánoz, mindenhol, a sarkatban van. Tehát sokszor látunk olyan óvodásokat, akik csimpaszkodnak a szüleikbe, amikor beviszik őket az óviba. Azért kapaszkodnak, mert nem akarják elengedni a kapcsolatot. Tehát dolgoznak a kötődésükön. A kötődés fenntartásán. Mi a megoldás ilyenkor? Neked muszáj dolgozni, gyereknek meg muszáj ott maradnia. Azt gondoljuk... Azt szoktuk gondolni, hogy az elszakadást kell gyakorolni, egy-két hétig majd gyakoroljuk, aztán csak jobban fog menni a dolog egy idő után. Pedig a megoldás nem az elszakadás gyakorlása, hanem a még több kötődés. Most hogy lehetséges egy ilyen helyzetben a még több kötődés? Többféle dolgot is lehet csinálni, de előbb meg kell értenünk, hogy ez a gyerek, most éppen a kötődésen, a közelség fenntartásán dolgozik. Tehát bármit teszünk, annak az kell, hogy legyen a célja és a tartalma, hogy levegyük ezt a terhet a válláról, hogy megnyugodhasson. Kinek kell átvennie a terhet? Ha anya nem érti, hogy miről van szó, és gyorsan meg akar szabadulni a gyerektől, akkor kénytelen az óvónő átvenni ezt a terhet. Akkor ő lesz az. Ő lesz az a felnőtt, aki tehet ilyenkor valamit. Mégpedig azzal, hogy átveszi az óvónő az anyával való kapcsolat fenntartásának a munkáját. Mondhatva olyasmit, hogy gyere, rajzoljuk le anyát. Például. Vagy segít, hogy a gyerek, abban segít, hogy a gyerek a kapcsolatot lássa maga előtt, és a kapcsolat folytatását lássa maga előtt, akkor is, ha anya éppen kiment és elment. Az is segít, hogyha az óvónéni előtt elő tud venni valamit, ami anyáé, vagy apáéjé. Amit az óvó együtt ki lehet bontani, és nála lehet egész nap. Az a lényeg, hogy a kapcsolatot helyeze kilátásba, a kapcsolatot helyezze a gyerek látóterébe, ne pedig az elszakadást. Abban nem érdemes bízni, hogy majd elfelejti, nem felejti el. Vagy akkor a gyerek már nem felejti el. Tehát a megoldás minden, és ezeket az analógiákat tovább lehet gondolni és alkalmazni nyilván a különféle élethelyzeteinkre. A megoldás lényege az, hogy a több kapcsolat legyen, és ne kevesebb kapcsolat, amikor távollétről van szó, amikor szakadékről van szó. Olyan kapcsolat, ami áthidalja a távollét szakadékát nem pedig az elszakadást kell neki megtanítani. Tehát az ügyes óvónő például segít a szülőnek olyan megoldásokat találni, hogy a távollétükben is fent tudják tartani egymással a kapcsolatot, a kapcsolat állandóságát a gyerekben, és amelyek a gyerek figyelmét a viszontlátásra helyezi, a viszontlátásra fog várakozni a hogy ott kukulna magában, és szorongana, és arra fókuszálna, hogy nincs itt a mamája és milyen rossz nekem. A társkapcsolatokhoz való kötődésnek a veszélyét is lehet egy picit enyhíteni ezzel, hogyha a gyerek a fejében, vagy segítünk abban, hogy a gyerek a fejében meg tudja tartani az elsődleges kötődéseit akkor is, hogyha távol lenni kényszerül. Tehát valami olyasmi jó, hogyha van nála, ami emlékezteti arra, hogy hozzánk tartozik, hogy hozzánk hasonlít. Ha nem is lehet most velünk, de olyan, ő, mint mi vagyunk. Előtte elbeszélgetünk arról, hogy jé, milyen érdekes, hogy mind a kettőnknek milyen hasonló a szemünk, megnézik a tükörbe. Hát, hogy csak neked van ilyen szemed, meg, meg nekem. Vagy adunk neki, odadjuk neki valamelyik értékes kincsünket, hogy ez legyen nálad egész nap. Tehát a kötődést kell megsegíteni, nem pedig az elszakadást ilyen helyzetben. Ahhoz, hogy a gyerek minél kevesebb sérüléssel átviszelje ezeket az időszakokat. Tehát ebben a mai elidegenedett világban arra volna szükség, hogy az óvónők és mindenki, aki a gyerekeinkkel foglalkozik, a kötődés ügynöke legyen, ne pedig az elszakadásé. Meg lehet csinálni, csak tudni kell, hogy fontos. Mert különben azt fogja mondani az óvónő, hogy tessék csak ideadni, majd én átveszem, és meglátja az anyuka, hogy azonnal abba hagyja a sírást. És tényleg abba a sírást. De miért hagyja abba a sírást? Nem azért, mert az óvónő szakértelmét érzi, hanem azért, mert anyuka biztonságos, és nála lehet sírni. De az óvónéni félig idegen, ő nem biztonságos, nála ciki sírni, nála nem jó. Nem szeretünk olyannal sírni, aki idegen. Megvárjuk, amíg hazaérünk, ha valami történt, és otthon sírunk, ha van otthon valaki, akivel jó biztonságos kapcsolatban vagyunk, a gyerek is így van. Tehát, ha bele folytódik a könyv, az nem azt jelenti, hogy jobb állapotban van, hanem azt, hogy felvette a védekező poszt. Ez Nem jó. Nem jó neki. Ha már nem, nem jönnek a könnyei, pedig meg lenne rá az oka, az mindig rossz jel. Tehát nem az a megoldás, hogy egyszerűen és gyorsan végrehajtjuk az elszakítást. Az ilyesmi csak olajat űzre. Növeli a gyerekek bizonytalanságát, és egy nyakában hagyja a gyereknek a kapcsolat fenntartásának a terhét, nem veszi le róla. Rászorítja, hogy egész napra bentrekedjen ebben a munkaüzemmódban. Nem sürgetjük az elszakadást. Helyette képesség kell tennünk a gyereket arra, hogy elengedje a szülőt. De úgy, hogy megtartsa. Hogyan? Úgy, hogy átvesszük tőle a kapcsolat fenntartásának a terhét. Én segítek neked anyához ragaszkodni. Ez legyen az óvónő üzenete, vagy ez legyen az üzenetünk, hogyha nálunk van egy vendéggyerek. Vagy ezt beszéljük meg azzal, akire a mi gyerekünket rábízzuk. Én segítek neked fenntartani a kapcsolatot. És aztán kitalálok valamit, amivel tudok segíteni ténylegesen. Amikor a gyerek látja, hogy én dolgozom az ügyön, akkor ő jobban el tudja engedni, mert erre, az, erre a felnőttre rá lehet bízni, mert ő érti, hogy mi anyával mennyire szeretjük egymást. És ő is. A a micsónakunkban nevez, ő is velem van ebben, hogy nekem most anya hiányzik. És nem pedig azt mondja, hogy egy, egy ilyen nagyfiú már nem sír. Hogyha a felnőtt végzi el a kötődés munkáját, akkor a gyerek el tudja engedni azt a szorítást, azt a kapaszkodást, ami őt ebben a feszült, védekező munkaüzemmódban, és nem a pihenő pihenőjátéküzemmódban és fejlődő üzenmódban tartja. A gyereknek nem kell megtanulniuk, nem kellene megtanulniuk az elszakadást kezelni. Azt kellene tudniuk, hogy a távollét alatt is ragaszkodunk hozzájuk. És a távollét alatt is ragaszkodhatnak hozzánk. Tehát az áthidalásra kell gondolni, nem arra, hogy leszokjanak rólunk. A kapcsolatunk erősebb, mint a távollét. Ezt jó minden eszközzel beleplántálni a kisgyerekeinkbe. Azt kell tudniuk, hogy semmi nem szakíthat el minket egymástól. Mi is megkapjuk ezt valahonnan. Mi Istentől kapjuk meg ezt, mert Isten az, aki így bánik a gyermekeivel. Mi amiatt vagyunk ilyenek, mert aki alkotott minket, az is ilyen. Azt olvasjuk a római levélben, hogy kiválaszthatna el minket, Isten szeretetétől. Krisztus szeretetétől. Mert meg vagyok győződve, írja Pál, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. A gyerekeinknek is abban kell segítenünk, hogy akkor is megmaradjon számukra a kapcsolat, amikor nem láthatnak minket. Paradoxonnak tűnik, de akkor nem fog belénk kétségbe esetten kapaszkodni, ha nem kell az elveszítésünktől félnie, ha a távol lét alatt is meg tud tartani. Ha tehát ilyen jeleket látunk a gyerekünkön, amiket az előbb elmondtam, akkor ismerjük fel, hogy ez itt egy kötődésen dolgozó gyerek, akinek tehermentesítésre van szüksége ettől a munkától. A kötődésen dolgozó gyerek, ezen kívül még, igyekszik, beilleszkedni, igyekszik jól viselkedni, megfelelni az elvárásaidnak, mindezt azért, hogy fenntartsa a közelséget és a kapcsolatot. Azt gondolja, hogy ha egy kicsit jobb lesz, akkor nem kell elszenvednie ezeket a szörnyű elvállásokat. Akkor majd esetleg jobban szeretnél vele lenni, és nem fogod hagyni. Sok gyerek annyira próbál beilleszkedni és meghúzni magát, és jó lenni, és megfelelni, hogy már szinte sajnálni valóak. Nem kellene ilyen keményen dolgozniuk. Nem kellene azt úgy tennünk, mintha azt várnánk, hogy ezen dolgozzanak. A kicsiknél az a normális, ha gyerekek, és mint gyerekek, a normális gyerekség a mi szem, szemünkben, hogyha már nem vagyunk elég gyerekek, akkor az rosszaságnak tűnik sokszor. De ez csak a gyerekség, elevenség, meg a meggondolatlanság. Szabadnak kellene lenniük arra, hogy ne foglalkozzanak a következményekkel. Nem kellene ennyire dolgozniuk azon, hogy jó kapcsolatban legyenek és maradjanak velünk. Nem kellene ennyire félniük attól, hogyha nem tesznek a kedvünkre, akkor a kapcsolatunk meg fog gyöngülni, esetleg elveszíthetnek bennünket. Nyugodtan kellene, hogy belemerülhessenek a szeretetünkbe. Ez nagyon fontos, hogy ez az üzenet menjen át mindenen még a fegyelmezésünkön is, és a következő alkalommal a fegyelmezést külön ki is fogom hangsúlyozni, mert lehet, hogy felmerül a kérdés egy pár emberbe, hogy nagyon szép meg jó, de hát akkor hogy lehet fegyelmezni ezek, ezek után, ilyen körülmények között. A kötődésen dolgozó gyerek azon is dolgozik, hogy elnyerje a társai figyelmét és elismerését. Tehát a társaival kapcsolatban is ilyen üzemmódban van. Igyekszik, hogy olyannak tekintsék, aki fontos, aki számít, igyekszik, hogy szeressék, hogy jó pozícióba kerüljön a csoportban, hogy elismert és népszerű legyen. Tehát ha betesszük egy ilyen csoportba, akkor azon kívül, amit átél abból, hogy velünk nincs, egy újabb kupat ö, kapcsolati nyomás az, hogy ö, ott is igyekszik megfelelni. Tehát azok a kis srácok, azok keményen dolgoznak azért, hogy megfelelő helyzetben kerüljenek a kortár, kortárs csoportjukban. Mert már egymáshoz kezdenek kötődni. Nem a kortás csoportban volna a helyük először is, ahol egymás körül keringenek, de más nem tudnak csinálni. Csak kötődő kapcsolatban tudnak lenni a gyerekek, úgyhogy mindenképpen kell, hogy találjanak valakit, akik körül keringhetnek. Az életlen gyerekek számára viszont mit jelent az, hogy én kedvellek téged, te pedig kedves engem, az, hogy igyekeznek egyformák lenni egymással. És ez nem csak az óvodás szinten ö, figyelhető meg, hanem sokkal-sokkal később is. Nézzük meg a tinédzserek nagyon egyéni és különleges ruháit, amiket ö, szabad akaratukból öltenek magukra. Ez is a kötődésnek, az összetartozásnak az egyik kifejező eszköze. Tehát amikor a piciknek túl sok az elsődleges kapcsolataiktól való elszakítottság, akkor elkerülhetetlenül egymásra cuppannak rá, egymáshoz kezdenek elkötődni. Aminek az az eredménye, hogy bolygók bolygók körül keringenek, és nem a nap körül. Hát milyen lenne a világegyetem, hogyha ez történne? Nem sokáig tarthatnék ilyen előadásokat. Nem az őket felügyelő, nem az értük felelős felnőttek körül keringenek ezek a gyerekek. Az óviban minden egyes óvodásnak a felnőtt körül kellene ideális esetben keringenie, aki felelős érte. A kicsi gyerekvilága csak akkor lehet egyensúlyban, csak akkor találja meg a nyugalmát, akkor tud elkezdeni kreatívan játszani és fejlődni, hogyha az érte felelős felnőtthöz fűzi kötődő kapcsolat, és helyettünk nem cuppan rá a társaira. A kötődésen dolgozó gyerek nem ismeri a feltétel nélküli szeretetet. Már sok oldáskorú gyerek is azt hiszi, hogy muszáj megdolgoznia azért, hogy szép, okos, elbűvölő, jó és győztes legyen. És nem okozhat sok bajt, különben nem fogják szeretni. Hány mindenféle verseny van Létezik, amiben oldáskorúakat mérköztetünk meg egymással. Szépségverseny. Sajnos túlságosan kifejezzük, hogy milyennek szeretnénk őket látni. És azt hiszik, hogy, ha, hogy olyannak kell lenniük ahhoz, hogy szeressük őket. Lehet, hogy mi nevelési célzattal küldünk ilyen üzeneteket, de a világképüket formáljuk másmilyenné, mint amilyet. Mint amilyen a reális, valóságos világ, amit Isten alkotott. Ahhoz, hogy közel lehessenek hozzánk, és megmaradjon a kapcsolat, nem kellene, hogy legyen a fejükben egy lista, aminek meg kell felelni. Ez olyan, mint egy rossz vallás, amikor azt hiszik a hívek, hogy Istennek van egy listája, és azoknak meg kell felelni, ennyi és ennyi ilyen penitencia, annyi és annyi olyan térdelés, Ennyi és ennyi, ilyen olyan végtag kicsavarás, és akkor majd nem csap le rám az Úr. Ezt a világképet ültetjük, ilyen egészségtelen rossz vallásosságot ültetünk a gyerekeink fejébe, ezzel a fajta neveléssel. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk ezzel. Tudniuk kellene, hogy mi felnőttek gondoskodunk a kapcsolatról is. Mi teremtjük meg és mi tartjuk fenn a kapcsolatot. Rajtunk múlik, és nem ő rajtuk az, hogy szeretjük őket. Nem kell megfelelniük az elképzeléseinknek ahhoz, hogy szeressük őket. A szeretetünket elnyerni sem kell, és elveszíteni sem lehet. Ez az, amit a gyerekeinknek minden módon kommunikálnunk kell. És az ellenkezőjét pedig semmilyen módon ne kommunikáljuk. Gyomláljuk ki a szótárunkból, a gondolattárunkból, és a viselkedésünkből. Nem kell jónak lenniük ahhoz, hogy szeressük őket. Egy kisgyerek számára elviselhetetlen teher az, hogy úgy hiszi, hogy méltónak kell lennie a szülei szeretetére. Az a kép egy kapcsolót ábrázol. Mindannyi van, van egy ilyen kapcsoló a pszichénkben, a lelkünkben szerveinket néznénk, akkor azt mondanánk, hogy az amigdalánkban. De ez nem fontos. Az a lényeg, hogy vagy félelemüzemmódban működünk, vagy üzemmódban működünk. És amelyik ember félelemüzemmódban működik, az védekezik, tehát önvédelemre állítódik be, bezárkózik, és megreked ott, ahol van, lefagy. Eldönti, hogy elmenekül, vagy harcba száll. A szeretet által szeretettel átítatott emberi lélek az, aki bízni tud, aki kinyílik és aki kibontakozik. Nem tudom, hogy hányan láttátok a Youtube-on ennek a röné, brámnak a nagyon jó kis előadását a sebezhetőségről. Érdemes kikeresni megnézni. A sebezhetőség az, hogy merek. De nem magam kiszolgáltatni. Nem zárkozom el a páncélomban. Ez egy nagyon fontos tulajdonság, anélkül igazából a kapcsolatainkban sem tudunk előre jutni, mert az az ember, aki nem merik kockáztatni azt, hogy fájni fog, az nem mer szeretni, mert a szeretetben benne van az, hogy esetleg fájni fog. Tehát fontos, hogy ha szeretettel át vagyunk itatva, akkor van muníciunk arra, hogy merünk sebezhetőek is lenni. A Bibliában azt olvassuk, hogy a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesé a szeretetben. Tehát minden ellenkező híresztelés és vallási elképzelés ellenére a Isten igéje, a Biblia, az élő Istenbe vetett hit az nem arról szól, hogy félni kell Istentől, hanem arról szól, hogy az Isten szeretet. És a szeretet meg a félelem azok nem férnek össze. Vagy ez, vagy az. A tökéletes szeretet eltávolítja a félelmet. A félelem gyötrelmet okoz. A mi dolgunk, a mi felnőtt dolgunk az, hogy fenntartsuk a gyerekeinkkel a szeretet kapcsolatot. Nekik ugyanúgy nem kellene rászolgálniuk, mint ahogy arra sem, hogy enni adjunk nekik. A szülők vagy a gyerekek között ha szülők vagyunk, vagy gyerekek között dolgozunk, akkor a feltétel nélküli szeretet kell, hogy sugározzon a tekintetünkből, az, hogy örülök neked, az, hogy szívesen látlak, az, hogy gyönyörködöm benned, és az, hogy én dolgozom meg azért, hogy szoros kapcsolatod legyen velem, vagy a szüleiddel, akik felelősek érted, és ha nem a szülőd vagyok, akkor beállok a helyükre, amikor szükséges, hogy mellettem és otthon érezd magad, és megtaláld a nyugalmadat. Hogy gondoskodjunk a nyugalomról? Úgy, hogy végezzük el a kötődés munkáját. Sok dolgunk van egy gyerekkel, de ennél fontosabb dolgunk nincs. Bármi a szerepünk egy kisgyerek életében, akár szülők, nagyszülők vagy pedagógusok vagyunk, nincs a kötődő kapcsolat fenntartásánál fontosabb dolgunk. Hogy kell csinálni? Az a lényeg, hogy te viseld ennek a felelősségét. Te magad hordozd a kapcsolattal járó terheket, például a közelség keresésének és a fenntartásának a gondját. Egyszerűen vedd magadra a felelősséget a kapcsolatról, vedd magadra a kapcsolat intézését, szervezését. Te legyél az első a kezdeményező a kapcsolatban. Ez a mi dolgunk, ugyanis ebben a felnőtt gyerek kapcsolatban mi vagyunk a felnőttek. Mi teszünk róla, hogy életben maradjon a kapcsolat. Mi fogjuk áthidalni a távollét okozta szakadékot. Mi mondjuk azt a kicsinek, hogy itt van a mamiszagú kendőm, legyen nálad, amíg távol leszek. És két nap múlva találkozunk, és akkor majd visszaadod. Hogyha magánál tartod valamit, ami a tiéd, akkor az segít neki téged is megtartani a fejében. Mi felnőttek, mi vagyunk azok, akik terelni tudjuk a gyerek figyelmét? a félelmetes és szomorú elszakadásról az örömteli visszatérésre, arra a jó várakozásra. Ezt megtehetjük már induláskor is, már búcsúzáskor is. Szerdán én jövök, érted? És útban hazafelé megnézzük a halakat az akváriumüzletben. Ugye milyen jó lesz? És akkor egész hétfőn és kedden arról merenget a gyerek, hogy milyen jó lesz majd szerdán az akváriumüzletben. A kicsik figyelmét búcsúzáskor a viszontlátásra kell irányítani. Ezzel segítünk nekik fenntartani a kapcsolatot. És ezzel teremthetünk hidat az elválás szakadéka fölé. És érdemes bennük megerősíteni az összetartozás tudatát. Azon a fokon, ahol éppen tartanak. Minél kisebb egy gyerek, annál kevésbé képes arra, hogy fent tudja tartani a kapcsolatot a fejében. Tehát azt is figyelembe kell vennünk, hogy kisebb gyereket próbáljunk lehetőleg nem magára hagyni. Vagy ne valaki másra bízni. A legbiztonságosabb akkor elkezdeni az ilyen jellegű ügyeket, hogy pár napra elmehessünk, mondjuk a férjünkkel, feleségünkkel egy hét végére, és valaki mást oda hívunk, hogy az vigyázzon a gyerekre. Vagy hasonló dolgok, amikor már bekövetkezett az a szakasz, amikor átadja a szívét. Amikor átadja neked a szívét a gyerek, amikor azokat az érzelmi jelek, amikor az a nagyon nagy érzelmi szeretet jön, és a sok szívecske, az már annak a jele, hogy most már nem csak gyakorlatban, hanem már elméletben, már a fejében is, meg a szívében is ott van a veled való kapcsolat. És igaz, hogy akkor lehet, hogy még jobban fáj neki, amikor elmész, de az már nem egy olyan pusztító, lefagyós szavak nélküli fájdalom, hanem az már egy olyan, amivel lehet mit kezdeni. Tehát fontos, hogy a, a kötődést akkor is mi oldjuk meg, hogyha valami miatt egy ideig nem láthatjuk a gyerekünket. És ez manapság sajnos napi gyakorlat az életünkben, amikor például óvodába kénytelen valaki beadni a gyerekét. Tehát mi legyünk azok, akik minden szakadékot áthidalunk. Mi az, ami közénk áll? Mi az, ami elválaszt? Az óvodáskorú gyerek még nem tud fejben megtartani, amikor valami, a köz, valami közétek áll. Tehát Segítségre van szüksége. A kapcsolatra fordítsd a figyelmét, ami elválaszt. Tehát úgy lehet hozzá beszélni, hogy most egy hétre elutazom, valaki más fog helyettesíteni. Ezt fogom mondani? Elmegyek, jön valaki más. Rendben leszel, megkapod a kaját, felcímkéztem a mélyhűtőben mindent, meg lesz. Nyilván nem ilyet fogunk mondani, hanem azt mondjuk, hogy egy hét múlva itt leszek megint. Nem az, hogy most elmegyek, hanem, hogy egy hét múlva itt leszek. És meglepetést is hozok. Tehát a kapcsolatom van a hangsúly, a viszontlátáson, és nem az elválláson. Aztán mindig mutasd ki, hogy szívesen látod. Feltétel nélkül örömmel fogodod a jelenlétedben. Nem kell neki azért megdolgozni, hogy veled lehessen egy kicsit. Ez a legfontosabb. Nekünk is ez a legfontosabb kérdésünk. Hogy... Szívesen fogadott vagyok-e? Örömme az valakinek, hogy létezem? Figyeljük a jelet a szemükben. Felragyog-e a szeme, amikor meglát? Úgy mondja-e ki a nevemet, hogy érzem, hogy fontos vagyok neki. szerete velem lenni? Mi is egymásban is ezt keressük. De tudod, hogy mit mond Isten minden gyermekének? Ugyanazt mondja, mint amit Jézusnak. Azt mondja, hogy Szeretett gyermekem vagy, és gyönyörködöm benned. Istennek öröm az, hogy létezünk. Amikor Jézusa néz, akkor ránk is néz. A kisgyerek agyában is egyfolytában ezeket a jeleket keresi az amigdala. Az a kis szerv középagyban. És a meleg hívogató visszajelzésnek tőlünk kell jönnie a kisgyerek irányába, az értük felelős felnőttektől. Körülöttük el, hogy, körülöttünk el, hogy keringjenek a gyerekek, és nem egymás körül. Tehát bennünk kell, hogy meglegyen ez a gravitációs erő. A mi dolgunk, a mi felelősségünk, hogy a gyerekeink azt lássák a szemünkből, és azt, lássák, azt hallják a hangunkból, hogy bármit csinálnak, a szomorúságot okoznak, bármennyire idegesítőek, adott pillanatban, bármekkora csalódást okozó dolgot követtek el, szeretjük őket, és szeretünk velük lenni. Szeretek veled lenni, mert, mert a gyerekem vagy, és nem azért, mert micsoda társaságot nyújtasz. Tehát azt kell, hogy lássák és tapasztalják, hogy ő egy olyan ember, akinek én örülök. Tehát a Fontos felelősségünk és feladatunk, hogy lakassuk jól a gyerekeink kötődő ékségét. Azt is, hogy szeretne olyan lenni, mint mi, vagy szeretne hozzánk tartozni, vagy hogy szeretné fontosnak érezni magát a szemünkben, vagy hogy érzelmi melegségre vágyik. Minden gyereknél más, és minden korszakban is más. De bármiben is nyilvánul meg ez a kötődő égség, nekünk kell jól lakatva tartanunk. A szükséglet. Teljes és bőséges kielégítése, ez az, ami ahhoz kell, hogy elengedje ezt a dolgot. És ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy több közelséget, több, szeretet kell, több szeretetet érdemes és kell nyújtanunk, mint amennyit ő kér. Ez a telítés, a bőséges jóllakatás titka. A kapcsolat igényét azzal tudod telíteni, Úgyhogy, mint egy, hogy teljesen tele legyen a szivacs, hogy már több ne férjen bele. Hogyha nem csak annyit nyújtasz, amennyit kér, hanem olyan bőségesen az, hogy már ne férjen bele többet. Annyira lásd előtt a kapcsolattal, hogy eszébe se jusson, hogy szüksége van rád. Meg se tudjon éhezni. Legyen olyan, mint az a gyerek, akinek állandóan terített asztal van a konyhájában. És nem érdekli az étel. Mert mindig van mennyire más ő, mint az a gyerek, aki eldugja az ételt, hogy holnapra is legyen. A testi égséggel kapcsolatban erről szól a lakoma. Nem véletlen, hogy a Bibliában van egy jó néhány szimbolikus példa arra, hogy Isten lakomára hívja az, az övéit. Vagy lakomára hív minden, mindannyiunkat. Nem csak ennél ad nekünk, hanem annyit ad, hogy már hogy az képtelenség legyen elfogyasztani. Az a lakoma. Az az ünnepi, ünnepi lakoma. Ünnepi ö, közös étkezés. Nincs ok az aggodalomra, hogy egyszer csak elfogy. Annyit nem lehet megenni. Nem kell aggódni, hogy holnap mi lesz. Nyilvánvaló, hogy holnap is lesz, meg azután is lesz, meg azután is lett Ilyen lakomaszerű kell, hogy legyen a, a gyerekeinkbe töltött szeretetünk. Ez, az a, ez a lelkület... Kell, hogy legyen a gyerekekkel való kapcsolatunkban tőlünk. Hogyha felkelti a figyelmedet, és oda jön egy ölelésért, akkor ne csak annyit adja, mennyit kér. Kér egy ölelést, akkor te adsz neki egy ölelést. Azt mondja, hogy szeret? Akkor te mondod, hogy, vagy azt mondja, hogy szeretlek, akkor te visszamondod, hogy én is szeretlek. Pedig így szoktuk, nem? De ez talán még a kapcsolatban sem elég. Tehát ahhoz, hogy el tudjon engedni, és elmerjen menni játszani, Igazából, hogy szabad legyen ettől, hogy ő tartja fenn a kapcsolatot, ami neki a legfontosabb, ez bőségesen, túláradóan kell és érdemes adni a szeretetet, mint hogyha kifogyhatatlan forrás lennél. Ez a túlcsorduló, bőséges szeretet az, ami felszabadítja a gyerekeket a keresés, terhe és küzdelme alól, és el tudják engedni, és nem tudnak menni a dolgukra, a fejlődés dolgára. Sok szülőnek ez kimerítő. Kisgyerekekkel foglalkozó pedig nem is bírják megadni minden ö, rájuk bízott gyereknek, mert egyszerűen túl soknak tűnik. Ezért is terjedt el a válaszkész elmélet. A kötődő neveléssel kapcsolatban lehet erről olvasni. Arról szól, hogy figyeljünk a gyerekekre és reagáljunk pozitívan a jelzéseire. A gyerek jön, kér egy ölelést, megkapja az ölelést. Ez... Sokkal jobb, mint ami az előtt volt divatban, hogy a gyereket nem szabad elkényeztetni. Tehát ez a válaszkész elmélet annál már sokkal jobb. Tehát az már egy jó lépés a fejlődés útján, de nem elég. Nagyobb ölelést kell adni, mint amennyit a gyerek kér, ahhoz, hogy a kötődő éksége megszűnjön, és nyugodtan elmenjen. Amikor rádnéz, akkor a szemedben nagyobb csillogást kell, hogy lásson, mint amit keres nem elég válaszkésznek lenni, hanem át kell venni a vezetést. Tehát ne ő vezesse az, hogy szeret, szeret, szeret, igen, igen, igen, válaszolok, válaszolok, válaszolok, hanem te legyél az, aki már akkor szereted, amikor neki még eszébe se jut, hogy kíváncsi legyen rá, hogy szereted-e. Ezért élvezzük mi nők annyira az udvarlás időszakát. Mert akkor ez van, akkor ezt tapasztaljuk. Akkor a pacák még előre gondolkozik, hogy mivel kedveskedhetnék neki hogy azt jelezzem. Na, akkor még kezdemény ez, mint egy férfi. Na, én azt gondolom, hogy a férfiaknak ezen a téren mindenképpen vezető szerep dukál. Továbbra is. Féljük, vezessetek a szeretet adásában. Ne várjátok meg, amíg megkérdezzük, hogy szeret. Hát persze, nem mondtam vissza. Megmondtam. Tehát fontos, hogy a, a gyerekek is többet találjanak az asztalunkon, mint amennyire szükségük van. Sokkal több hasonlóságot, sokkal több összetartozás, sokkal nagyobb fontosságot, sokkal mélyebb érzelmi, érzelmi melegséget, közelséget, sokkal nagyobb meghívást a jelenlétedbe, mint amennyit kér, vagy mint amennyire, amennyinek szükségét érzi. És akkor el tudják engedni ezt a dolgot. Akkor magukat is el tudják engedni, és akkor telítődnek. Ez. A telítettség, ez a nyugalom helye, amikor meg tud pihenni a kapcsolatban. Ez olyan, mint amikor a kisbaba rápihen a válladra a kis fejecskéjét oda teszi. Ez az a hely, ahol előjön a gyerekekből a kifejező és a felfedező tevékenység, a játék, ami a fejlődésüket előre rendíti. Tehát több közelséget kell nyújtanunk, mint amennyit ő kér. Példa, Gordon Newford mesélte, a 7 éves kislányáról. Ugye a kislány egyszer csak megszólalt és azt mondta, hogy apa szeretlek, és volt egy kis kérdőjel a levegőben, de ez az első gyerek volt, úgyhogy azt még nem hallotta meg a Gordon Newfelt, akkor még. Azt válaszolta, hogy én is szeretlek. És ezután beállt egy súlyos csönd. És a kislány szólalt meg újra, hogy apa, ha tényleg szeretnél, akkor te mondtad volna először. A férfiak rögtön felismerik, hogy ez a női logika. Tényleg, ha valakinek a felesége virágot kér, akkor gondolom, hogy a legtöbb férfi még ma is tudja azt, hogy nem pont olyan és pont annyi virágot kell bevásárolni, mint amennyit kért, mint amennyi az előírásban szerepelt. Vagy igen? Nem, ugye? Nem. Hát megrendelésre az nem jó, mi is tudunk magunknak virágot rendelni. Hanem többet kell hozni. Vagy már akkor kell hozni, amikor még nem kért. Meg kell lepni. Ha arra kér, hogy öleld meg, akkor nem csak egy ölelést adsz, ahogy kérte, hanem több és nagyobb ölelést kell adnod, hogy úgy tűnjön, és az a legjobb, hogyha úgy tűnik, mintha neked magadtól jutott volna eszedbe. Egyszerűen azért, mert csak így ér valamit így jut célba, az, amit célba szerettél volna juttatni. A kisgyerekek ezt még nem tudják elmondani. Ez a kislány és a példában már 7 éves volt. De attól még így van, szükségük van az odafigyelésre, a szeretetre, a kapcsolatra, az összetartozásra és a közelségre. A hasonlóságra. Meg a, arra, hogy ismerd, ismerd őt, és úgy is szeresd. A helyes válasz az, hogy felismerjük az igényt, és nem csak válaszolunk rá, hanem túlteljesítjük. Bőségesen árasztjuk el a szeretetünkkel, úgy, mint hogyha magunktól jutott volna eszünkbe. Nagyobb legyen a kínálat, mint a kereslet. Hogy, és amelyik gyerek számára ez a természetes, amelyik ilyen elkényeztetve fel, ilyen roskadozó, bőséges szeretet lakomában, azt találja meg a nyugalom helyét a kapcsolatban. És nem fog csimpaszkodni, nem fog kapaszkodni, hanem felszabadultan fakétnél, hogy és elmegy játszani. Minden kisgyereknek tudnia kellene, hogy az érte felelős felnőtt teljes mértékben odáig van érte. Legyél odáig érte. Ha nem megy, mert annyira nehéz vele éppen olyan korszakát élni, akkor üljöd az ágy a szélére és nézd, amikor alszik. És töltekezd fel azzal, hogy én szeretem ezt a gyereket. Azt kell éreznie, Látnia kell a szemedben, hallania kell a hangodban, éreznie kell a mozdulatodban, hogy oda vagy érte. Erre van szüksége. Nem arra, hogy nevelés ügyileg ad a gold a megerősítést vagy a kioltást a szeretet jeleivel. A fejlődésüknek nem nélkülözhetetlen feltétele az, hogy megtanuljanak nagyon jól számolni, mire iskolába mennek. A fejlődésüknek nem nélkülözhetetlen feltétele az, hogy előre ismerjék a betüket. Az viszont szükséges a fejlődésük között, hogy tudjanak játszani. Mert a játszás közben alakul ki az agyuk úgy, hogy az iskolában jól be tudja fogadni a betűket meg a matekot. És ahhoz viszont szükséges az, hogy nyugalmat találjanak, hogy meg tudjanak pihenni a legfontosabb kapcsolatukban. Ez az, amire elengedhetetlenül szükségük van. Ez nem plusz. Ez az alap. Enélkül nem tudnak fejlődni. Ha azt kapják tőlünk, amire tényleg szükségük van, akkor fognak fejlődni maguktól, belülről, Isten beléjük ért programja szerint, mint ahogy a növény is kifejlődik, akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi van a magban. És nem értjük, hogy hogy zajlik le az a fejlődés. A kellő időben tudni fogják azt, amit kell, ami beléjük, bennük van. Fel fogják fedezni, rá fognak jönni, hogy hogy működnek a dolgok. De ahhoz, hogy amikor eljön az ideje, ahhoz addig tényleg érett legyenek, a saját virágzó, gyümölcsöző önmaguk legyenek, ahhoz bele kell pihenniük a kétségbevonhatatlan szeretetünkbe, ami már akkor az övék volt, mielőtt megszülettek. Ami egyszerűen azért jár nekik, mert ők a gyerekeink. És semmit nem kell azért tenniük, hogy megszerezzék, és el sem veszíthetik. Ö a János, az, a János apostolnak az első leveléből írtam ide ki ezeket a részeket, mert itt van a Bibliában nagyon szépen összefoglalva ez, amiről szóltam, és ahhoz, hogy Isten is így bánik velünk, mert ez az egész azért van a természetünkben így, mert aki alkotott minket, az alkotta ilyenné. Azt írja, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istenet, mert Isten szeretett. Tehát Istennek nem csak az egyik tulajdonsága a szeretet, hanem ő annyira szeret, hogy maga a szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Tehát személyesen oldotta meg a szeretetét, személyesen önmagát adta Isten. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelem, gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Tehát ez is egy fontos koncepció, hogy a gyerekeink is érezzék, hogy nem ők szerzik meg a szeretet, nem ők gerjesztik a szeretetünket, hanem az már előre ott volt nekik. És a következő, amit pedig Jézus mondott a Máté Evangéliumában, és ami a nyugalomra vonatkozik, és hogy nekünk is szól, hupsz, onnan eltűnt, ez hogy lehet? It's disappeared from there. Akkor innen felolvasom, csak ahhoz ki kell negyetanom. Visszajött? Jó. Na, akkor innen olvasom fel. Hogy jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magamra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelid vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és a terhem könnyű. Tehát Jézus nem elküld valahova hogy szerezzünk magunknak szeretetet, hanem azt mondja, hogy jöjjetek hozzám. És hogyha úgy érezzük, hogy de hát én nem, én, én, én, én, nem, én, nem, én nem tudok Jézushoz menni, én, nekem nincs közöm ilyen vallásos dolgokhoz, ne legyél vallásos. Az a jó. Nem kell vallásosnak lenni. Ne próbáld Megkeresni és fenntartani az Istennel való kapcsolatodat mindenféle vallásos lépcsők által. Ne igyekez elnyerni Isten szeretetét. Nem kell elnyerni, mivel hogy már a tiéd Krisztus kapcsolata a papájával. Nem kell kiérdemelned. Nem is tehetsz érte semmit. A gyerekeknek azért ez az egészséges, mert mi is ezt kapjuk. Ebben vagyunk benne. Lehet, hogy nem tudjuk. De nem érzem, mondhatnám, nem tapasztalom, hogy ez lenne az igazság, a valóság. de akkor mondd meg neki, lehet mondani neki, hogy szent lélek a te dolgot, hogy megtaníts minket arra, amit Jézus tud, mert az van a Bibliában. Jézus ismeri az apa ülelését. Ő tudja, hogy milyen az, amikor a papája megpuszítja. Ad nekem, ami Jézusnak van a papájával, ad nekem ezt a kapcsolatot, hogy tapasztaljam, hadd ízleljem meg, hadd érezzem, az Atya ölelését, had ismerjem, hadd adjam tovább a gyerekeimnek. Ez az a forrás. Mondtam korábban, hogy olyan forrásnak kell lennünk, ami olyan, mintha kifogyhatatlan lenne, de mi végesek vagyunk. A kifogyhatatlan forrás az nem mi vagyunk, rajtunk át tud csurdogálni, akkor hogyha tudunk meríteni a kifogyhatatlan forrásból. Jézus dolgozott meg azért, hogy nyugalmunk legyen és hogy a kapcsolatunkban ott legyen az, ami az elején, amiket ott felsoroltam, és hogy legyen belőle öröm, zene, tánc, és meghitt kapcsolatok szülessenek. Abból a kapcsolatból és abból a nyugalomból, amit nála találunk. Ő benne gyökerezve tudunk a nyugaton, nyugalom szigetévé válni a gyerekeink számára. Úgyhogy a mi feladatunk az, hogy elvégezzük a kötődés munkáját. Nekünk felnőtteknek kell azon dolgoznunk, hogy a gyerekeinknek nyugalma legyen, és a nyugalomban játék, a játékból pedig fejlődés következzen. Itt van ez a háromszög, így épülnek egymásra ezek a dolgok. Legközelebb megnézzük, hogy milyen az a kapcsolat, ahova a gyerekeink akkor tudnak menni, amikor nem úgy működnek a dolgok, ahogy ők szeretnék. Amikor fal van és kudarc van és nehézség, akkor mit jelent? olyan szülőnek lenni, akire szükségük van. Köszönöm, hogy megint ilyen hosszú türelmetek volt, és itt voltatok velem, és ezt elmondhattam. Isten velünk viszont látásra.